Teibing se uită înăuntru. Era gol cu excepția câtor va cioburi de sticlă. Nici urma de papirus, fie el dizolvat sau nu. Rostogolindu-se, privi în sus către Langdon. sofistătea alături cu revolverul îndreptat spre el. Perplex, privi din nou criptexul și abia atunci observă. Discurile nu mai erau aranjate la întâmplare. Pe cilindru se formase un cuvânt din cinci litere. Mărul. Globul din care a gustat Eva, spuse Langdon rece, stârnind mânia sfântă a lui Dumnezeu, păcatul originar, simbolul căderii sacrului feminin. Tibing simți cum adevărul îl izbește cu o forță zdrobitoare. Globul care ar fi trebuit să se afle pe mormântul lui Newton nu putea fi decât mărul care, căzut din rai în capul lui Newton, i-a inspirat acestuia munca lui de viață. A lui strădanie, carnea roză cu pântece însămânțat. Robert, băigui tibing copleșit, ai reușit să-l deschizi? Unde e harta? Fără să clipească, Langdon își duse mâna la buzunarul sacoului și scoase cu mișcări atente un sul mic de papirus. La doar câțiva metri distanță de britanic, îl desfășură și îl privi. După un lung moment, surse satisfăcut. Știe! Inima lui Tibing ardea de dorința de a afla. Visul lui de o viață era chiar aici, în fața ochilor lui. Spune-mi, ceru, te rog, o, Dumnezeule, te rog, nu e încă prea târziu." Brusc, pe culoar, răsune zgomot de pași grei, grăbiți și Langdan înfășura papirusul la loc și îl strecură în buzunar. Nu!" strică britanicul chinuindu-se zadarnic să se ridice. Când ușa se deschise, bezu faș năvăli ca un taur în arenă privind fioros în jurul lui până ce -și zări ținta, pe Lee tibing, zăcând neputincios pe podea. Răsuflă ușurat, își puse arma în suportul de sub braț și se întoarce spre sofii. Agent nevă, mă bucur să văd că sunteți amândoi teferi. Trebuia să veniți la secție atunci când v-am cerut." Poliția britanică sosi pe urmele lui Faș, ridică prizonierul și îi puse cătușele. Sofie părea mirată să-l vadă pe Faș. Cum ne-ați găsit? Capitanul arătă spre Tiving, A făcut greșeala de a arăta un act de identitate la intrare. Pasnicii fuseseră informați că îl căutăm. Ien buzunarul lui Langdon zbiera britanicul ca un nebun. Harta către Sfântul Graal. Ținut de brațe de polițiștii care îl trăgeau afară, își a capul pe spate și urlă. Robert, spune-mi unde e ascuns." Când trecut prin dreptul lui, Langdon îl privie în ochi. Numai cei vretnici pot găsi graalul lui. Chiar tu m-ai învățat asta." 102 Ceața coboruse peste Kensington Gardens, când Silas, șchiopătând, se retrase într-un desiș la loc ferit. Îngenunchind pe iarba udă, își aminti de sângele cald ce se scurgea din rana lăsată de glons sub coastele lui. Liniștit, se mulțumi să privească drept înainte. Ceața era deasă și, datorită ei, grădina părea paradisiacă. Ridicându-și mâinile însângerate ca să se roage, privi cum picăturile de ploaie îi mângâiau palmele, readucându-le albul lor obișnuit. Simțind stropii care îi cădeau pe umeri și pe spate, avea impresia că trupul lui dispare treptat, bucată cu bucată, în păcla din preașmă sunt o fantomă. O pală de vânt trecu pe lângă el, aducând parfumul jilav al unei noi vieți. Cu fiecare celulă din trupul său frânt, Silas se rugă pentru iertare, pentru îndurare și, mai presus de toate, pentru mentorul său, episcopul Aringarosa, ca domnul să nu-l ia din această lume înainte de a-i se fi împlinit, de a fi sunat ceasul. Mai are atâtea de făcut. Ceața îl învăluia și Silas se simțea atât de ușor încât avea senzația că fuioarele imateriale îl vor putea lua cu ele închizând ochii, își rosti ultima rugăciune. De undeva din pâcla aceea, vocea lui Manuela Ringarosa îi șoptea Domnul nostru e un Dumnezeu bun și indurător. În sfârșit, durerea începea să se domolească și Silas își dădu seama că episcopul avusese dreptate. 103. Era după amiază târziu când, deasupra Londrei, soarele sparse plafonul de nori și începu să strălucească. Bezu-Faș era sfârșit după ce termina interogatoriul și își chemă un taxi. Sir Lee Tibing își proclamase nevinovăția, dar din vorbăria lui incoerentă despre Sfântul Graal, documente secrete și confrerii misterioase, Faș bănuia că istoricul pregătea de fapt cadrul pentru ca avocații săi să poată pleda, susținând că clientul lor e nebun. Sigur, își spuse capitanul, nebunie. Tibing dăduse dovadă de o ingeniozitate și o precizie extreme în formularea unui plan menit să-i susțină la fiecare pas nevinovăția. Exploatase cu aceeași aviditate și Biserica Catolică și Ordinul Opus Dei, două organizații care se dovediseră a fi absolut inocente. Uneltele sale neștiutoare fuseseră un călugăr fanatic și un episcop disperat și, ca o culme a ingeniozității, Tibing își amplasase postul de ascultare electronică, în unicul loc în care o victimă a poliomielitei nu putea ajunge. Supravegherea căzuse în sarcina servitorului său, Remi, singura persoană care cunoscuse adevărata identitate a britanicului și care murise între timp, cât se poate de convenabil, în urma unei reacții alergice. Greu de crezut că toate acestea au putut fi puse la cale de o persoană care nu e sănătoasă la cap, își spuse Faș. Informațiile transmise de Cole de la Chatoviet sugerau că abilitatea de care dăduse dovadă Tibing era atât de uimitoare încât chiar el, Faș, ar fi avut de învățat de la acesta. Pentru a ascunde microfoane într-unele dintre cele mai importante instituții din Paris, istoricul apelase la vechii greci, Calul Troian, unele dintre țintele vizate de Tibing primiseră cadou impresionante lucrări de artă, iar altele participaseră la licitații achiziționând fără să știe obiectele oferite de britanic. Jacques Sonnier, pe de altă parte, primise o invitație la Chateau Viet pentru a discuta posibilitatea ca Tibing să financeze construirea unei noi aripi în Muzeul Louvre, care să fie dedicată lui Da Vinci. La sfârșit, invitația menționa întreacăt interes... Sul deosebit al lui Surly pentru macheta unui cavaler robotizat, construită chiar de custode, poate o veți aduce cu dumneavoastră. Îi sugera să el. Probabil că Sonier îi satisfăcuse dorința și lăsase cavalerul nesupravegheat suficient timp pentru ca Remi Lega -Ludec să amplaseze un microfon aproape invizibil. Acum, în timp ce stătea pe bancheta din spate a taxiului, Faș închise ochii. Încă o problemă de rezolvat înainte de a mă întoarce la Paris. Lumina soarelui pătrundea nestingherită în salonul de la spitalul St. Mary. Ne-ați impresionat pe toți, spuse sora zâmbindu-i cu blândețe. Un adevărat miracol. Episcopul Aringarosa îi surâse slab. Totdeauna am fost un om binecuvântat. După ce terminat de aranjat firele și tuburile, sora ieși și îl lăsă singur. Razele calde ale soarelui îi dădeau o senzație plăcută. Noaptea trecută fusese cea mai neagră noapte din viața sa. Abătut bătut își aminti de Silas, al cărui cadavru fusese găsit în parc. Iartă-mă, te rog, copilul meu! Își să mult ca Silas să ia parte la acest plan glorios. Noaptea trecută însă, Aringaros a primise un telefon de la Bezu-Faș, care vorbea despre aparenta sa legătură cu o călugăriță ucisă în biserica saint Peace. Episcopul înțelesese atunci că lucrurile luaseră o întorsătură cumplită. Vestea despre alte patru asasinate îi transformase oroarea în groază. Silas, ce ai făcut? Neputând să-l contacteze pe învățător, își dăduse seama că fusese abandonat. Folosit. Singura modalitate de a opri cumplita desfășurare a evenimentelor, la căror declanșare luase și el parte, fusese aceea de a-i mărturisi totul lui Faș. Din acel moment, cei doi, preot și capitan de poliție, porniseră într-o cursă contra cronometru pentru a-l prinde pe Silas, înainte ca învățătorul să-l poată convinge să ucidă din nou. Vlăguit, Aringarosa închise ochii și ascultă reportajul TV despre arestarea unui influent cavaler britanic, Sir Lee Tibing, învățătorul arestat în Văzul Lumii Întregi. Tibing aflase despre planurile Vaticanului de a se disocia de Opus Dei. Aringarosa devenise pionul perfect pentru planul său. La urma urmei, cine ar fi fost mai dispus să se arunce orbește în căutarea Graalului decât un om ca mine, care era pe punctul de a pierde totul? Graalul ar fi conferit o putere enormă celui ce l-ar fi stăpânit, gândi Aringarosa. Lee Tibing își protejase cu abilitate identitatea folosind un accent francez și o inimă pioasă și cerând ca răsplată unicul lucru de care nu avea nevoie bani, iar el, Aringarosa, fusese prea nerăbdător ca să mai fie și suspicios. Prețul de 20 de milioane de euro era o nimic toată în comparație cu obținerea graalului și, ținând seama de banii oferiți de Vatican pentru separarea de Opus Dei, partea financiară se aranjase perfect. Orbii văd doar ceea ce vor ei să vadă. Cea mai vicleană mașinațiune a lui Tibing fusese desigur aceea de a cere plata în obligațiuni emise de Vatican, astfel că, dacă situația lua o întorsătură urâtă, ancheta va conduce inevitabil spre Roma. Mă bucur să văd că vă simțiți bine, excelență. Aringarosa recunoscu vocea posacă din ușă. Dar chipul îl surprinse, trăsăture aspre, clar conturate, părul pieptănat lins peste cap și omoplați largi ce întindeau stofa întunecată a costumului. Capitanul Faș, compasiunea și îngrijorarea pe care polițistul le arătase noaptea trecută pentru suferințele episcopului, îi sugeraseră o înfățișare mai blândă. Capitanul se apropie de pat și a zvârli pe scaunul alăturat o familiară servietă neagră. Cred că asta vă aparține. Aringarosa privi servieta burdușită cu obligațiuni și imediat își feri privirea rușinat. Da, mulțumesc. Stânjenit, pipăi așternutul de pe pat și, după o pauză, adăugă. Capitane, m-am gândit mult la acest lucru și aș dori să vă cer o favoare. Desigur. Familiile celor din Paris pe care Silas... Se încercând să-și stăpânească emoția, apoi continua. Îmi dau seama că nici o sumă oricât de mare ar fi nu ar putea repara răul făcut, dar dacă ați fi atât de bun încât să împărțiți conținutul servietei pentru familiile celor uciși? Ochii întunecați ai lui Faș îl studiară un lung moment. Un gest lăudabil excelență, voi avea grijă ca dorința să vă fie respectată. O tăcere grea se așternu între ei. La televizor, un polițist susținea o conferință de presă în fața unui conac elegant. Văzând cine e, Faș se întoarse și ascultă atent. Locotenent Cole spunea reportera BBC pe un ton acuzator. Seara trecută, superiorul dumneavoastră a acuzat în mod public de crimă doi oameni nevinovați. Vor cere Sophie Neveu și Robert Langdon daune din partea poliției? Își va pierde capitanul Faș slujba din acest motiv? Zâmbetul locotenentului era obosit, dar calm. Din experiență, vă pot spune că Bezu-Faș greșește foarte rar. Încă nu am discutat cu domnia sa despre această problemă, dar cunoscând modul în care operează, bănuiesc că vânarea publică a agentului Neve și a domnului Langdon a fost doar un truc menit să-l inducă în eroare pe adevăratul criminal. Reporterii schimbară priviri surprinse. Continuă. Nu știu însă dacă domnul Langdon și agentul Neveu au participat benevol la acest plan. Capitanul Faș își dezvăluie rareori metodele de lucru mai creative. Tot ceea ce pot confirma deocamdată este faptul că vinovatul a fost arestat, iar domnul Langdon și agentul Neveu sunt acum în siguranță și în afara oricăror suspiciuni. Pe buzele lui Faș se întinsese umbra vagă a unui zâmbet când se întoarse din nou spre Aringarosa. Un individistăț, acest cole! Câteva clipe se scurseră în liniște. În cele din urmă, capitanul își trecu palma peste frunte, netezindu-și părul și privi către episcop. Excelență, aș vrea să mai discutăm o ultimă problemă înainte de a mă întoarce la Paris. Zborul dumneavoastră neașteptat la Londra, ați mituit pilotul ca să schimbe cursul avionului, procedând astfel ați încălcat o serie de prevederi legale internaționale. am disperat, replică Aringarosa încet. Da, așa cum era și pilotul respectiv când l-au interogat oamenii mei. Faș duse mâna la buzunar și scoase un inel cu ametist. Ochii episcopului se umplură de lacrimi în momentul când lua inelul, strecurându-l înapoi pe deget. Ați fost atât de amabil! Vă mulțumesc!" adăugă și îi strânse mâna lui Faș în palma sa. Capitanul se scutură și, apropiindu-se de fereastră, privi absent în zare, când se întoarse pe chipul lui să citea o oarecare nesiguranță. Excelență, încă o vă veți îndrepta de acum!" Aringarosa fusese întrebat exact același lucru și cu o seară în urmă când părăsise castelul Gandolfo. Bănuiesc că drumul meu este la fel de incert ca al dumneavoastră. Da, replică faș, cred că voi ieși la pensie în curând. Episcopul surâse obosit. Puțină credință poate face minuni, capitane, puțină credință. 104. Capela Roslin, numită adesea Catedrala Codicelor, se află la 10 km sud de Edinburgh, în Scoția, pe locul unui vechi templu închinat zeului Mitra construită de cavalerii templieri în 1446, capela este gravată cu o tulburătoare diversitate de simboluri păgâne, iudaice, creștine, egiptene și masonice. Coordonatele sale geografice urmează perfect meridianul nord-sud, care trece prin Glastonbury. Această longitudinală linie a rozei constituie reperul tradițional al legendarei insule Avalon a regelui Arthur, fiind considerată pilonul ce Central al Spațiului sacru britanic. De la această venerată linie a rozei derivă numele capelei Roslin, inițial scris Roslini N. Capela Roslin se scrie Ros S, -l Y -n turnurile ei dantelate aruncau umbre lungi în lumina amurgului murgului, când mașina închiriată de Langdon și Sophie Neve oprie în parcarea din fața falezei pe care se înălța capela. Zborul scurt de la Londra la Edinburgh fusese odihnitor, deși niciunul dintre ei nu izbutise să doarmă cuprinși de nerăbdare. Privind masiva construcție ce se profila pe cerul acoperit de nori, Langdon se simțea așa cum bănuia că trebuie să se fi simțit Alice în momentul în care, Căzuse în gaura de iepure. Probabil că visez. Și totuși, știa că ultimul mesaj al lui Sonier era cât se poate de explicit: The Holy Grail, Nith Ancient Roslin wades. Graalul sfânt sub vechiul Roslin zăbovește. El își închipuise la un moment dat că harta graalului trebuia să fie o diagramă, un desen cu un X mare marcând locul exact, însă ultimul secret al stăreției le fusese revelat în același mod în care sonier li se adresase de la bun început. Un simplu poem. Patru versuri clare care îi îndrumau fără dubiu spre acest loc. Pe lângă faptul că se referea explicit la Roslin, poemul amintea și de câteva trăsături arhitecturale bine cunoscute ale capelei. În ciuda clarității indiciilor, Langdon avea mai degrabă o senzație de insecuritate și dezechilibru. Capela Roslin îi se părea un lăcaș mult prea evident. Timp de secole, această construcție dăduse naștere la șoapte ce aminteau despre Graal. În ultimele decenii, șoaptele se transformaseră în strigăte în gura mare, când dispozitivele radar dezvăluiseră existența unei uimitoare structuri sub capelă, o vastă încăpere subterană. Pe lângă faptul că era mult mai mare decât capela însăși, încăperea nu părea a avea nicio intrare sau ieșire. Arheologii au solicitat începerea unor excavații pentru a putea ajunge la camera misterioasă, dar trustul Roslin interzisese cu desăvârșire orice săpături în perimetrul acestui loc sacru. Desigur, acest refuz nu făcuse decât să alimenteze speculațiile ce anume încerca trustul Roslin să ascundă. Capela devenise între timp loc de pelerinaj pentru căutătorii de mistere. Unii pretindeau că sunt atrași aici de un puternic câmp magnetic prezent în mod inexplicabil în zonă. Alții susțineau că doresc să cerceteze împrejurimile pentru a găsi o intrare secretă în camera subterană. Dar cei mai mulți recunoșteau că vin pur și simplu pentru a cutreiera zona și a inspira parfumul gralului. Deși Langdon nu mai fusese aici până acum, totdeauna se amuzase când auzea spunându-se că aici s-ar afla ascuns Sfântul Graal. Da, poate că odată, cu mult timp în urmă, Graalul se aflase la Roslin, dar acum în niciun caz nu se mai afla acolo. Prea multă atenție fusese acordată capelei în ultima vreme și mai curând sau mai târziu cineva tot avea să pătrundă în încăperea subterană. Specialiștii considerau că Roslin era doar o momeală, unul dintre drumurile înfundate pe care stăreția se pricepuse atât de bine să le pună la punct. În seara aceasta însă, după ce citise poemul ce menționa atât de clar acest loc, Langdon nu mai avea deloc chef să se amuze. O întrebare îl frământase toată ziua. De ce ar fi depus sonier atâta efort pentru a ne îndruma în cele din urmă spre o locație evidentă? Nu putea găsi însă niciun răspuns logic. Trebuie să fie ceva în legătură cu Roslin, ceva ce încă nu am înțeles. Robert strigă fi de lângă portieră privindul. Vi? Ținea în mână caseta din lemn de trandafir pe care Beziufaș leon o înapoiase. Înăuntru, ambele criptexuri fusese reasamblate și așezate exact așa cum le găsiseră. Papirusul cu poemul era închis în interior, de această dată fără fiola cu oțet străbătând aleia cu pietriș ce ducea spre capelă, trecură pe lângă celebrul zid vestic al construcției. Turiștii presupuneau că acest perete ieșit straniu în afară era de fapt o parte neterminată a capelei. Adevărul, își aminti Langdon, era mult mai interesant zidul de vest al templului lui Solomon. Cavalerii templieri proiectaseră capela Roslin ca o reproducere fidelă a anticului templu din Ierusalim, inclusiv zidul vestic, un îngust sanctuar dreptunghiular și o încăpere subterană asemănătoare sfintei sfintelor, în care primii nouă templieri descoperiseră neprețuita lor comoară. Într-adevăr, Langdon se văzut nevoit să recunoască, exista o logică tulburătoare în ideea că templierii construiseră pentru a adăposti graalul un cămin similar cu locul inițial de odihnă a sacrelor relicve. Intrarea în capelă era mult mai modestă decât se așteptase el. Ușa micuță din lemn avea două balamale metalice și un însemn simplu, roslin. Modul vechi de ortografiere a cuvântului, îi explică profesorul lui Sofi, derivase de la meridianul rozei, pe care fusese amplasată capela, sau, așa cum preferau specialiștii să creadă, de la linia rozei, vița străveche a Mariei Magdalena. Capela avea să se închidă curând și, când Langdon deschise ușa, un val de aer cald îi întâmpină, de parcă bătrânul edificiu ar fi oftat ostenit la capătul unei zile lungi. Pe arcada de la intre, care erau gravate numeroase ornamente arhitecturale cu cinci petale, roze, pântecele zeiței. Intrând în urma lui Sofie, își lăsă privirea să se desfete cu întregul sanctuar, deși citise despre complexitatea arhitecturală a interiorului, faptul că acum o vedea cu proprii ochi era copleșitor. Un paradis al simbolisticii îl numise odată unul dintre colegii săi. Întreaga suprafață a capelei era gravată cu cele mai diverse simboluri, crucifixuri creștine, stele iudaice, crucile specifice templierilor, cornuri ale abundenței, piramide, semne astrologice, plante, legume, pentagrame și trandafiri. Templierii fuzeseră rădesăvârșiți lucrători în piatră, construind biserici pe întregul teritoriu al Europei, dar Roslin era considerată capodopera lor, simbolul sublim al dragostei și al venerației. Meșterii masoni nu lăsaseră nicio piatră nesculptată. Capela Roslin era un altar închinat tuturor credințelor, tuturor tradiții și mai presus de orice, naturii și sacrului feminin. Înăuntru se aflau doar câțiva turiști care ascultau explicațiile ghidului. Tânărul îi conducea în șir indian pe un traseu bine stabilit, ce lega șase obiective arhitecturale importante ale capelei. Generații de vizitatori străbătuseră același drum, aceleași linii drepte, iar pașii lor gravaseră în decursul timpului un simbol uriaș pe pardoseala de piatră. Steaua lui David, își spuse Langdon, câtuși puțin o coincidență. Cunoscută și sub numele de peceta lui Solomon, hexagrama fusese odinioară simbolul secret al preoților astronomi, fiind mai apoi adoptată de regii israeliți David și Solomon. Ghidul îi văzu când intrară și, cu toate că era aproape de ora le zâmbi și le făcu semn să înainteze. Langdon mulțumi cu un gest și porni spre mijlocul capelei. Sofie rămase însă în prag privind în jur nedumerită. Ce s-a întâmplat? întrebă el. Cred, cred că am mai fost aici. Profesorul își ridică o sprânceană. Dar ai spus că nici n-ai auzit de Roslin. N-am auzit, replică ea, continuând să cerceteze capela cu aceeași privire confuză. Probabil că bunicul m-a adus aici când eram foarte mică. Nu știu, îmi pare destul de cunoscută. Apoi, pe măsură ce ochii ei se plimbau de colo-colo, începu să clatine din cap din ce în ce mai sigură. Da, arătă ea spre partea din față a capelei, coloanele acelea două le-am mai văzut. Langdon privi cei doi pilaștri sculptați, dar întelăria cioplită în piatră părea să emane o aură ruginie, învăluită în ultimele raze de soare filtrate prin ferestrele vestice. Coloanele amplasate acolo unde în mod normal ar fi trebuit să se afle altarul formau o stranie. Cea din stânga era decorată cu linii simple, verticale, iar cealaltă părea străbătută de o delicată spirală florală. Sofie pornise deja spre ele, profesorul o urmă cu pași Repezi și când ajunse rălângă coloane, o auzi exclamând Da, sunt sigură că le-am mai văzut. Nici nu mă îndoiesc, replică el, dar e posibil să le fi văzut în altă parte. Cum adică? Aceste coloane constituie cea mai copiată structură arhitectonică la nivel mondial. Există replici ale lor în lumea întreagă. Replici ale capelei Roslin? Întrebă ea cu un aer sceptic. Nu, ale coloanelor. Îți amintești ce ți-am spus mai devreme că însăși capela este o copie a templului lui Solomon. Acești pilaștri sunt replici fidele ale celor care se aflau odinioară acolo. Acesta, arătă el spre coloana din stânga, se numește Boaz sau coloana arhitectului. Celălalt este numit Iacin sau coloana ucenicului. De fapt, absolut toate templele masonice din lume au doi pilaștri ca acestea. Langdon îi explicase deja despre strânsele relații istorice dintre templieri și societățile secrete masonice din ziua de azi, ale căror grade inferioare, ucenic, calfă și maestru, datează de pe vremea primilor templieri. Ultimul poem al lui Jacques Sonnier se referea clar la maestrii masoni care decoraseră capela Roslin. De asemenea, amintea de cupola centrală a capelei pe care erau sculptate forme ce reprezentau stele și planete. Nu am fost niciodată într-un templu masonic, spuse Sofie, fără a-și lua ochii de la cei doi pilaștri. Sunt sigură că am văzut coloanele acestea aici. se întoarse apoi spre vasta întindere a capelei, căutând parcă un element care să declanșeze altă amintire. Ceilalți turiști se pregăteau să părăsească locașul și ghidul se apropie de ei cu același surâs plăcut întipărit pe chip. Era un tânăr drăguț de aproape 30 de ani, cu accent scoțian și păr blond roșcat. Mă pregătesc să închid pe ziua de azi. Vă pot ajuta să găsiți ceva?" ce zice de Sfântul Graal?" își spuse profesorul. Codul izbucnis-o pe neașteptate. E un cod aici." Ghidul părea încântat de entuziasmul ei. Într-adevăr, doamnă, este pe plafon, adăugă ea, întorcându-se spre zidul din partea dreaptă. Undeva acolo, zâmbetul de pe buzele ghidului se lății. Să înțeleg că ați mai fost la Roslin... Codul, își spuse Langdon, uitase de el. Unul dintre numeroasele mistere ale capelei era întruchipat de o arcadă din care ieșau în relief sute de blocuri de piatră, formând o bizară suprafață cu multe fațete. Pe fiecare bloc de piatră era gravat un simbol aparent la întâmplare care crea un cifru de proporții uriașe. Unele opinii susțineau că acest cod revela intrarea în camera secretă de sub capelă, altele considerau că dezvăluie adevărata legendă a graalului. Oricum nu mai conta, criptografii se străduiseră vreme de secole întregi să-l descifreze, dar nu izbutiseră. Trustul Roslin oferea și astăzi o generoasă recompensă celui care ar fi reușit să-i perceapă semnificația secretă, însă codul rămânea în continuare un mister. Voi fi fericit să vă arăt. Sofie nu mai auzi restul cuvintelor. Primul meu cod își spuse pornind singură cantransă spre arcadă îi dăduse caseta lui Langdon, așa că, pentru moment, izbuti să uită de Sfântul Graal, de Le Priore de Sion și de toate necunoscutele zilei de ieri. Când ajunse sub arcada boltită și văzu simbolurile gravate, amintirile îi reveniră în valuri. În mod ciudat, rememorarea primei sale vizite aici aduse cu ea și o neașteptată tristețe. Era doar o copilă pe atunci, la vreun an, după moartea celor dragi. Bunicul o adusese în Scoția pentru o scurtă vacanță și, înainte de a se întoarce la Paris, veniseră să vadă capela Roslin. Era seara târziu și capela fusese închisă, dar ei mai rămăseseră înăuntru. Acum putem merge acasă? Grampere îl rugase ea obosită. Imediat, draga mea, imediat, îi răspunse bunicul pe un ton melancolic. Mai am doar un singur lucru de făcut aici. Ce îi zice dacă mai aștepta în mașină? Ești ocupat iar cu lucruri de ale oamenilor mari? El încuvințase. Voi termina repede, promit. Pot să rezolv din nou codul de pe arcadă? A fost distractiv. Nu știu, eu trebuie să ies puțin. Nu o să-ți fie frică aici înăuntru singură? Sigur că nu, spuse ea jicnită, nici măcar nu s-a întunecat. Foarte bine atunci zâmbise bunicul și o condusese spre arcada pe care i-o arătase puțin mai devreme. Sofie se așezase imediat pe pardoseală, întinzându-se cu fața în sus și lăsându-și privirile să rătăcească peste mozaicul de piatră. Am să desleg codul înainte de a te întoarce tu. Atunci hai să ne luăm la întrecere, îi răspunse el, după care se aplecase, o sărutase pe frunte și pornise spre una dintre ușile laterale. Voi fi chiar aici, afară, la ușa deschisă, dacă ai nevoie de mine, strigă -mă. Sophie rămase întinsă pe podea, privind în sus, spre arcadă. Își simțea ploapele grele și, după câteva minute, simbolurile de deasupra începuseră să se încețoșeze. Apoi dispăruseră complet. Când se trezise, pardoseala de piatră era rece sub ea. «Gramper!» Nu-i răspunsese nimeni. Se ridicase și își scuturase praful de pe haine. Ușa laterală era încă deschisă și prin ea zărise cerul aproape întunecat. Ieșind, îl văzuse pe bunicul ei stând pe veranda unei case de piatră, chiar în spatele bisericii. Vorbea încet cu o persoană ce se întrezărea vag prin ușa cu plasă. Grand-per strigase din nou. El se întorsese și făcuse un semn cu mâna să-l mai aștepte încă puțin, apoi îi mai spusese câteva cuvinte persoanei dinăuntru, îi aruncase o sărutare din vârful degetelor și venise spre Sofii cu ochii lăcrimați. De ce plângi grand o luase în brațe și o strânsese la pieptul lui. O, Sofie, noi doi ne-am luat adio de la multă lume anul acesta. E greu." Fetița se gândise la accident, la mama și la tatăl ei, la bunica și la frățiorul cel mic. Și acum ai spus adio unei alte persoane?" Unei dragi prietene pe care o iubesc foarte mult," îi zise el cu emoție în glas. Și mi-e teamă că n-am să mai văd multă vreme de acum înainte." Alături de ghid, Langdon cerceta din priviri zidurile capelei, temându se că ajunseseră într-un punct mort. Sofie se îndepărtase pentru a studia codul acela din piatră și îi lăsase lui caseta din lemn de trandafir, a cărei hartă către graal părea să nu le fie însă de niciun ajutor. Deși poemul lui Sonier indica limpe de capela Roslin, el unul nu știa ce anume ar trebui să facă acum. Poemul amintea de paloș și potir, însă în jur nu se zărea nimic asemănător. Graalul sfânt sub vechiul Roslin zăbovește, cu paloșul și potirul veghind ale ei porți. În mod cert, un alt aspect al acestui mister rămăsese neelucidat. N-aș vrea să fiu indiscret, spuse ghidul în timp ce privea caseta din mâna lui Langdon, dar pot să vă întreb de unde aveți cutia aceasta? Profesorul râse cu jumătate de gură. E o poveste extrem de lungă tânărul ezită fără a lua ochii de la casetă. Mi se pare foarte ciudat, relua el, dar bunica mea are o cutie exact ca aceasta, o casetă de bijuterii, lemn de trandafir identic lustruit, aceeași roză incrustată, chiar și balamalele par la fel. Profesorul era sigur că ghidul se înșală, dacă exista o casetă unică în lume, aceasta de aici trebuia să fie confecționată special pentru cheia de boltă a stăreției. Cutiile pot părea similare, dar ușa laterală se închise cu un bufnet sonor. Sophie ieșise fără un cuvânt și, cu pași ușori, se apropia de o casă alăturată. Langdon privie în urma ei. Unde se duce? De când ajunse sără aici, se purta cam ciudat. Știți a cui este casa aceea? îl întrebă el pe ghid. Tânărul în cuvință, părând la fel de mirat de comportamentul lui Sofie. Este rectoratul capelei, acolo locuiește custodele, care este totodată președintele trustului Roslin și aș putea adăuga bunica mea. Bunica dumneavoastră este președinta trustului Roslin? Ghidul înclină din cap afirmativ. Eu locuiesc împreună cu ea la rectorat, o ajut la întreținerea capelei și ofer explicații vizitatorilor. Am locuit aici de când mă știu, bunica practic m-a crescut acolo. Îngrijorat pentru Sophie, Langdon porni spre ușă ca s-o strige, dar după numai câțiva pași se opri brusc. Cuvintele tânărului îi răsunau straniu în minte. Bunica m-a crescut. Privi spre Sophie afară și apoi își întoarse ochii spre caseta pe care o ținea în mână. Imposibil. Încet, cu mișcări lente, se întoarse spre tânărul ghid. Spuneați că bunica dumneavoastră are o casetă exact ca aceasta. Aproape identică. Știți cumva de unde o are? Bunicul a confecționat-o. El a murit când eu eram foarte mic, dar bunica încă mai vorbește și astăzi despre el. Spune că avea o îndemânare fantastică și că îi plăcea să construiască tot felul de lucruri. Uluit, Langdon încercă să cuprindă cu mintea inimaginabilă rețea de conexiuni care începea să se lege. Spuneați că ați fost crescut de bunica dumneavoastră, vă pot întreba ce anume s-a întâmplat cu părinții dumneavoastră? Ghidul îi aruncă o privire surprinsă. Au murit când eu eram mic, în aceeași zi cu bunicul meu, adăugă el după o scurtă pauză. Profesorul își simți inima bătând frenetic. Într-un accident de mașină? Uimirea din ochii măslinii ai tânărului ajunse la cote maxime. Da, într-un accident de mașină, aproape întreaga mea familie a murit în ziua aceea. Mi-am pierdut bunicul, părinții și... Ghidul ezită o clipă plecându-și ochii în podea. Și sora sfârși Langdon în locul lui. Pe faleză, casa de piatră era exact așa cum și -o amintea ea, începuse să se însereze și clădirea părea că emană o aură caldă ademenitoare. Mirosul de pâine proaspăt coaptă răzbătea prin ușa deschisă, iar în ferestre strălucea o lumină aurie. Când se apropie, Sophie auzi dinăuntru un hohot înfundat. Prin ușa de plasă zări o femeie în vârstă. Stătea cu spatele spre ea, dar se vedea că plânge. Bătrâna avea un păr bogat, argintiu, care îi stârni lui Sophie amintiri ciudate. Urca încet treptele verandei. Femeia strângea în mâini fotografia unui bărbat, iar degetele ei îi atingeau fața cu o duioasă tristețe. Era un chip pe care Sofie îl cunoștea bine. Grand pair. Era evident că vestea morții lui, cu o seară în urmă, ajunsese până la ea. O scândură sub picioarele ei și femeia se întoarce încet, iar ochii ei triști o zăriră. Sofie dedusă fugă, dar ceva o țintui locului. Bătrâna așeză ușor fotografia pe masă și, fără a-și lua privirea de la ea, se apropie de ușa cu plasă. O veșnicie, părucă se scurge în vreme ce ele rămaseră nemişcate, privindu-se în ochi, despărțite doar de plasa subțire. Apoi, a idoma unui val de mare ce își strânge încet forțele, expresia femeii se transformă, trecând de la incertitudine la uluire, la speranță și, în cele din urmă, la o imensă bucurie. Dând ușa de perete, ieși în prag, întinse brațele și cuprinse între palmele moi obraji încremeniți ai lui Sofie. O, copilul meu drag, uită-te la tine. Deși nu recunoscuse, Sofie știa cine e femeia, încerca să spună ceva, dar abia mai reușea să respire. Sofie, hohoti bătrâna, sărutându-i fruntea. Dar, băigui ea cu vocea sugrumată, Gramper mi-a spus că ați. Știu, femeia ai cuprinse umerii cu palmele ei calde și o învălui cu o privire familiară. Bunicul tău și cu mine am fost obligați să spunem multe minciuni. Am procedat așa cum am considerat că e bine. Îmi pare rău, a fost pentru siguranța ta, prințesă. Ultimul cuvânt îi aminti imediat de bunicul ei care îi spusese astfel vreme de mulți ani. Sunetul vocii lui părea să răsune acum prin vechile ziduri de la Roslin, prin pământ până în străfundurile necunoscute de sub biserică. Femeia își aruncă brațele în jurul ei cu lacrimile care îi curgeau și roaie pe obraj. Bunicul tău și cu mine am vrut atât de mult să-ți spunem adevărul, dar între voi doi situația era dificilă. El s-a străduit, sunt atât de multe de explicat, atât de multe. O sărută pe frunte încă o dată și îi șopti la ureche. Gata cu secretele prințesă, a venit vremea să afli adevărul despre familia noastră. Sofie și bunica ei stăteau îmbrățișate pe treptele verandei când tânărul ghid se apropie în fugă cu privirea plină de speranță și de neîncredere. "Sofie?" Printre lacrimi, ea înclina din cap și se ridică. Nu-i recunoștea chipul, dar în clipa în care se strânseră unul la pieptul celuilalt, simți puterea sângelui care îi curgea prin vene, același sânge în trupul amândurora. Când Langdon traversă peluza pentru a se alătura, Sophie nici nu-și mai putea imagina cum, cu numai o zi în urmă, se simțise atât de singură pe lume, iar acum, în acest loc străin, alături de trei oameni pe care, abia dacă îi cunoștea, era, în sfârșit, acasă. 105. Noaptea se așteptnuse peste Roslin. Robert Langdon stătea singur pe veranda casei de piatră, ascultând cu plăcere vocile vesele ce răzbăteau din spatele ușii de plasă. Ceașca de cafea tare, braziliană, din care sorbea încet, izbutise să-l înfioreze, dar știa că efectul e doar temporar. Oboseala pe care o resimțea era mult prea puternică, pătrunzându-i până în suflet. A ieșit fără să te aud," șopti o voce în spatele lui." se -ntoarse. Bunica lui Sophie apăruse în prag, iar părul ei argintiu ea în lumina lunii. Numele ei, cel puțin de 28 de ani încoace, era Marie Chauvel. Langdon îi surse. M-am gândit că familia dumneavoastră are nevoie de puțină intimitate. Prin fereastră o zări pe Sophie care stătea de vorbă cu fratele ei. Marie se așeză lângă el. Domnule Langdon, când am aflat că Jacques a fost ucis, mi-a fost o teamă cumplită pentru Sophie. În seara asta, văzând-o în pragul casei mele, mi s-a luat de pe inimă o piatră uriașă. Nici nu știu cum v-aș putea mulțumi îndeajuns. Profesorul nu avea idee ce ar putea să-i răspundă. Deși încercase să se retragă pentru a le oferi răgazul de a vorbi singure, Marie îl rugase să rămână și să asculte. Soțul meu a avut încredere în dumneata domnule Langdon, de aceea am și eu." iar el rămăsese așezat alături de Sofie și ascultase mut de uimire în vreme ce Marii le povestea. Aproape incredibil, părinții lui Sofie erau descendenți ai merovingienilor, urmași direcți ai lui Isus Hristos și ai Mariei Magdalena. Pentru a nu risca în zadar, strămoșii lor își schimbaseră numele de familie, renunțând la Plantar și Sinclair. Copiilor întruchipau însă și vița regală și de aceea erau îndeaproape vegheați de stăreție când părinții lui Sophie muriseră într-un accident de mașină, ale cărui cauze rămăseseră încă neelucidate, stăreția se temuse că identitatea lor fusese descoperită. Bunicul tău și cu mine explică Marie cu vocea sugrumată de durere, am fost puși în situația de a lua o hotărâre chiar în clipa în care am fost anunțați. Mașina părinților tăi tocmai fusese găsită în râu. Întreaga noastră familie, inclusiv voi, cei doi nepoți, ar fi trebuit să se afle în seara acei în mașină. Din fericire, ne-am răzgândit în ultimul moment și așa se face că părinții tăi au plecat singuri. Când am aflat vestea accidentului, n-am știut ce să credem dacă a fost cu adevărat un accident. Știam însă că trebuie să ne protejăm nepoții și am procedat așa cum am crezut noi că e bine. Jacques a declarat la poliție că în mașină ne aflam deopotrivă eu și fratele tău, dar că trupurile noastre au fost probabil duse de curent. Apoi, cu ajutorul stăreții ei, am intrat într-un con de umbră. Fiind o personalitate cunoscută, Jacques nu și-a permis luxul de a dispărea și el ni s-a părut firesc ca tu, Sofie, fiind cea mai mare, să rămâi alături de el în Paris, aproape de stăreție și de protecția pe care ea ți-o putea asigura. Brusc vocea îi se frânse, i se frânse, transformându-i se într-o șoaptă abia auzită. Despărțirea familiei a fost cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Eu și Jacques ne vedeam foarte rar și totdeauna în cea mai mare taină sub protecția stăreției. Există unele ceremonii pe care confreria ține încă să le îndeplinească fără greș. Langdon știa că povestea nu se încheia aici, dar era totodată conștient de faptul că ar fi fost o indiscreție din partea lui să mai asculte, așa că ieșise din încăpere. Acum, privind turlele capelei, simțea încă frustrarea misterului ei nerezolvat. Se află oare graalul aici, la Roslin, și dacă da, unde sunt paloșul și potirul menționate de sonier în poemul său? Iau eu asta, spuse Mari, întinzând mâna spre el. O, mulțumesc, spuse el, înmânând i ceașca. Mă refeream la obiectul din cealaltă mână, domnule Langdon.